Варта, варта, не торгувався я, прагнучи запопасти її в свої руки, чи хоч би дотику з нею. Але хапав лише повітря, бо прийшли фокусник, вимахуючи тим морквопалим довгим држаком, на кінці якого міцно, як у залізних лищатах, затис мою синю птицю голубої мрії, і виписував перед моїм носом грайливі вихиляси. Дражнячись, наче з кошеням. Гроші на бочку. Спершу гроші, толків він своє. Я не розумів, де ж де серйозно. Аж мені почала обридати ця торгово-котяча торганина. Руки в'яло пустилися долі. Тоді він знову піддав мені голубку ледве не до самого носа. Я... Незграбно схопив її пальцями обох рук, і поки перекладав в одну руку, мало взагалі не випустив, що для голубника просто річ ганебна. А коли, оговтавшись трохи, розвів її крило, ну прямо таки задихнувся, наче пестив кохану. Це була справдішня серпаста світло-синя, аж блакитна красуня. Про таку голубку я мріяв ось уже кілька років, бо весь цей час у мене в голубнику пропадав безгідної пари такий же блакитний, ще їх називають сизими чорнопоясими, такий же синьоблакитний красень з серпастими крилами. Літати любив, їсти не дай, а в небо пустий. Годинами мерехтів там над моїм дахом. Краси ж його високого льоту нікому не описати. Таке треба бачити власними очима. Я припаровував до нього різних і непоганих голубок, але все то потрапляли під руку не його пари, не те, не те, не те, не те. То крилом не така, то мастіне тієї, як я знав. Іноді ледь, ледь вловимо, але не тієї масті, не той малюсінький нюанс. І діти від цих тимчасових препарувань не йшли по батьковій крові. Не мали в кольорі своєму тієї світлої небесної блакиті й сріблястості, якою тішився я, милуючись летом їхнього батька, і яку прагнув і все безуспішно закріпити в його нащадках. Я... Шукав, напитував йому голубку, де тільки міг. І в людей дома, і на пташиних базарах, і на виставках, де траплялось побувати. Та все марно. Вже й не вірилося, що доберу йому бажану пару. А тут тобі на, стискав її у своїй жмені. А те, що це була вона, саме та, яку шукав стільки, відчув відразу як тільки розкинув її крило. синьо блакитне з двома чіткими чорними поясами зверху, і сріблясте аж біле з-під низу крило. Та ще й тримала вона його з крутим очаківським вивертом, таким точнісінько серпом, як це робив мій голуб. Сама жуся невеличка, компактна і цупка, як пружина, але важкенька, наче гірка чи... Обкатаний камінчик, аж підкинутий кортіло. Мов струна здригалась, відгукувалась на кожний найменший порух моєї руки. Вмить викидала виповненого округлим півколом, наче місяць в підповні, хвоста. І не треба бути кебетованим фахівцем, щоб збагнути, які в неї стосунки з небом. Проте я все ж таки запитав. «Літає?» «Знайшов, про що питати!» Гість мій зірвався голосним сміхом, але відразу ж загасив його геть, глянувши на мене серйозними, налитими, як у кози, очима. «Ну де ти бачив, щоб таку пташку на базар несли? Хіба ж таких голубок продають? Це в мене... О!» Він ребром долоні ударив себе з боку по горлу. «Завал!» Гроші, гроші підперли. А давно чув я, що ти саме таку напитуєш. От і думаю собі, кому ж її, як не тобі, відпустити. От дорого я за неї не правлю. Вона варта більше грошей. І перший ліпший дасть мені за неї більше. А це вже як для тебе по-сусідському. Ну, мені, очевидно, як водиться, в таких випадках треба було б поторгуватися. Та я не вмію цього робити. А хоч би й умів, то як же повернеться язик торгуватися за ціну, коли пропонують синю жар птицю двоєї голубої мрії? До того ж, я потерпав, що він чого доброго взагалі передумає продавати її. Та й зручний момент для торгування, здається, безнадійно втратив ще раніше. І тому на його слова про гроші і красномовний жест до горла я заметушився. Вилапуючи себе однією рукою по кишенях, шукав гаманця, який, певне, відчувши своє спустошення, щоразу щезав,